ЧАСТИНА ДРУГА СІРІ ПАНИ РОЗДІЛ ШОСТИЙ РАХУНОК ШАХРАЙСЬКИЙ А ВСЕ сходиться. Є на світі велика і водночас буденна таємниця. Всі люди до неї причетні, кожен її знає, тільки мало хто над нею думає. Більшість людей – Просто сприймає її як факт, ані трохи не дивуючись. Ця таємниця – час. На світі є календарі і годинники для того, щоб вимірювати час. Та все це мало важить, бо всяк знає, що іноді година може здаватися нам вічністю, а іншим разом вона промайне як одна мить це вже що за цю годину трапляється пережити. Бо час – це життя, а життя мешкає в серці. І саме цього ніхто не знав краще, як сірі пани. Ніхто не знав ціни однієї години, однієї хвилини, ба навіть однієї однісінької секунди життя так, як вони. Щоправда, розуміли вони його на свій лад. Так як, наприклад, п'явка розуміє ціну крові і на свій лад порядкували ним. У них були свої плани щодо людського часу, то були далекосяжні, ретельно розроблені плани, для сірих панів найважливіше було те, щоб ніхто не дізнався про їхню діяльність. Непомітно утворилися вони в житті великого міста і його жителів і потихеньку. Не привертаючи нічої уваги, посувалися щодень далі, захоплюючи людські володіння. Вони знали кожного, хто міг так чи інак приєднатися до їхніх планів. Геть-геть заздалегідь, ще коли той і гадки ні про що не мав, вони тільки чекали служної нагоди, щоб його скрутити. І робили все для того, щоб цю нагоду наблизити. Ось, наприклад. Був собі пан Фузі, перукар. Хоч і не хто знає, який видатний майстер, але все ж на своїй вулиці шанований. Він був ні вбогий, ні багатий. Його перукарня в центрі міста була невелика, і він наймав одного єдиного учня. Якось пан Фузі стояв на дверях своєї майстереньки, чекаючи відвідувачів. Учень мав вихідний, і пан Фузі був сам. Він дивився, як дощ ляпотить по вулиці. На дворі стояв похмурий день, і на душі в пана Фузі було невесело. «Отак минає моє життя, – думав він, – серед чекання ножиць, мила і базікання клієнтів. Що мені з такого життя? І я як помру – все буде так, неначе мене й не було ніколи. Ні. Пан Фузі був аж ніяк не від того, щоб трішечки побазікати. Він навіть дуже полюбляв докладно з'ясовувати клієнтам свої погляди і вислуховувати їхню думку. Та й проти чікання ножиць і мила він насправді нічого не мав. Його робота давала йому видиму втіху, і він знав, що робить її добре. А вже голити підборіддя він умів, як ніхто інший. Та в житті іноді трапляються хвилини, коли здається, що все це нічогісінько не варте. Це з кожним буває. Усе моє життя змарноване. Якби я вмів жити по-справжньому, то був би тепер зовсім іншою людиною. Та як воно жити по-справжньому, це пан Фузі уявляв тьмяно. Йому тільки марилося щось значне, розкішне, щось таке, як ото на малюнках в ілюстрованих журналах. Але ж, думаю, він похмуро, на все це я за своєю роботою не маю часу. Щоб по-справжньому жити, то треба мати час, треба бути вільним, а я довічний бранець, щикання ножиць, базікання і мила. Саме тієї миті, де не взявся чудовий попелясто-сірий автомобіль? Він зупинився під самісінькою перукаренькою пана Фузі, з машини виліз сірий пан і війшов до майстерні. Він поставив свого свинцево-сірого портфеля на столику перед дзеркало, почепив круглого цупкого капелюха на гачок, сів у крісло, вийняв з кишені нотатник і почав гортати його, пахкаючи манісінькою сірою сигарою. Панфузі зачинив двері майстереньки, бо йому здалося, що в його невеличкому будинку раптом зробилося. Незвичайно холодно. Чим можу прислужитися, запитав спантеличено. Вас поголити чи підстригти і в ту ж мить подумки вила я в себе за нетактовність, бо в сирого пана була блискуча як коліно лисина. Ні те, ні друге, сказав сирий пан, не усміхнувшись, якимось невиразним, так би мовити, попелясто-сірим голосом. «Я з очаткаси часу. Агент номер XYQ, дріб 384, дріб B. Ми довідалися, що ви бажаєте відкрити в нас поточний рахунок?» «Це новина для мене», – заявив пан Фузі. «Ще душі спантиличений? Сказати правду, я досі навіть не знав, що така установа взагалі існує». «Ну то тепер уже знаєте», – сухо відповів агент. І, погротавши свій нотатник, повів далі. «Адже це ви, пан Фузі, перукар?» «А вже ж це я», – мовив пан Фузі. «Ну то я втрапив», – буркнув сірий пан і згорнув нотатник. «Ви наш кандидат?» Себто як, щедучи здивувавшись, запитав пан Фузі. «Бачите, любий пане Фузі», – сказав агент. Ви марнуєте своє життя на клацання ножицями, базікання і мильну піну. Коли ви помр... помрете, все буде так, не наче вас ніколи й не було на світі. Якби ви мали час жити по-справжньому, то з вас була б цілком інша людина. Отож, усе, чого ви потребуєте, це час. Чи правду я кажу? Та я і сам щойно про це думав, промовив пан Фузі, і мерзлякувато здригнувся, бо хоч двері були причинені, ставало дедалі холодніше. От бачите, підхопив сірий пан, і вдоволено затягся сигарою. Але звідки люди беруть час? Його заощаджують. А ви, пане Фузі, розтринкуєте свій час найнеобачнішим чином. Я вам це доведу, зробивши невеличкий підрахунок. Хвилина має 60 секунд, година – 60 хвилин. Ви стежите, за моєю думкою? Атож, мова панфузі. Агент номер XYQ-384B заходився писати цифри сірим олівцем на дзеркалі. Отож, 60 на 60 буде 3600, отже година має 3600 секунд. День має 24 години. 3600 помножити на 24 дорівнює 86400 секундам. Рік, як відомо, має 365 днів. Це становить 331 мільйон 536 тисяч секунд. За 9 років уже матимемо 315 мільйонів 360 тисяч секунд. У скільки років, пане Фузі, ви оцінюєте тривалість вашого життя? Ну, затнувся від збентеження, пан Фузі. Ну, я сподіваюся прожити років 70-80, коли Бог дасть. Ну, гаразд. далі сирипа. Візьмемо задля бачності усього 70. Отже, 315 мільйонів, 367 тисяч на сім Буде 2 мільярди 207 мільйонів 520 тисяч секунд. І він великими цифрами написав це число на дзеркалі. 2 мільярди 207 мільйонів 520 тисяч секунд. Потім кілька разів підкреслив його і оголосив. Отож, це, пане Фузі, те багатство, яким ви можете порядкувати. Пан Фузі. Ковтнув слину і провів долонею по чолу. Він такої суми, йому запамарочилось у голові. Він ніколи не думав, що такий багатий. Авжеж, кивнув головою гент і знов затягся своєю манісінькою сірою сигарою. Нічогеньке число, правда ж? Поглянемо далі. Скільки вам років, пане Фузі? Сорок два. Пробелькотів той, відчуваючи себе винним у злочинному прихованні добра. «Скільки ви в середньому просипаєте за ніч?» – допитував сірий пан. «Десь годин вісім», – зізнався пан Фузі. Агент блискавично рахував. Олівець у його руці аж вищав, бігаючи по дзеркалу У пана Фузі сироти на шкірі повиступав. 42 роки по 8 годин щодня – це буде 441 мільйон 504 тисячі. Цю суму ми з цілковитим правом можемо вважати втратою. А скільки часу ви щодня віддаєте роботі, пане Фузі? Також 1,8, ледве чутно вимовив пан Фузі. Отже, доведеться ще раз відняти цю суму від вашої готівки, невблаганно провадив агент. Далі. У вас певна кількість часу йде на те, щоб попоїсти. Скільки ви щодня витрачаєте на снідання, обіди, вечерю? Напевно, не знаю, зо сказав пан Фузі. Може, годин зо дві? Мені здається, ви применшуєте, промовив агент. Та нехай так. Тоді за 42 роки це становитиме 110 мільйонів 376 тисяч. Тепер далі. Нам відомо, що ви живете з старою матір'ю. Щодня ви присвячуєте цій старій пані цілу годину. Себто ви сидите біля неї і розмовляєте з нею, хоч вона глуха і ледве вас чує. Отож, це змарнований час». 55 мільйонів 188 тисяч секунд. Крім того, ви ще маєте зеленого папугу, догляд за ним коштує вам чверть години, що в перерахунку означає 13 мільйонів 797 тисяч. Але, благально вимовив пан Фузі, не перебивайте мене, нагримав на нього агент. Він рахував дедалі швидше і швидше, Оскільки ваша мати фізично неповноцінна, вам, пане Фузі, доводиться самому робити частину хатньої роботи. Ви мусите ходити скуповуватись, чистити черевики і виконувати всяку іншу марудну роботу. Скільки часу це у вас забирає щодня? Може з годину, але ось вам ще 55 мільйонів 180 тисяч втрати, пане Фузі. Далі. Нам відомо, що ви раз на тиждень ходите в кіно, раз на тиждень співаєте в хорі, двічі на тиждень буваєте в ресторані, а решту днів ви вечорами зустрічаєтесь з друзями і іноді ж навіть читаєте книжку. Одне слово, ви гайнуєте свій час на те, що немає ніякісінької користі. Щодня за три години часу або 160 мільйонів 54 тисячі. Вам не добре, пане Фузі? Нічого, нічого, відповів пан Фузі. Даруйте. Ми зараз кінчаємо, сказав сірий пан. Але нам треба поговорити ще про один розділ вашого життя. Про вашу невеличку таємницю. Ви знаєте. У пана Фузі почали цокотіти зуби. Так йому зробилося холодно. То ви це знаєте про він без силу. Я гадав, що крім мене і пані Дарії. У нашому сучасному світі, урвав його мову агент номер XYQ384B, таємниць більше не існує. Погляньмо на цю справу по діловому і реалістично, пане Фузі. «Дайте мені відповідь на одне запитання». «Чи збираєтеся ви одружитися з панною Дарією?» «Ні», – сказав пан Фузі, – «адже це неможливо». «Цілком так», – вів далі сірий пан, – «бо ж пана Дарія навіки прикута до свого крісла на колесах. Вона не владає ногами. А проте ви щодня, на півгодини, приходите до неї, щоб подарувати їй квітку. Навіщо?» «Вона щоразу так радіє», – Відповів пан Фузі, замалим не плачучи. Але, міркуючи тверезо, казав далі агент, для вас це змарнований час, пане Фузі. А в сумі його 27 мільйонів 594 тисячі секунд. А коли ще додати до цього, що ви маєте звичку щовечора перед сном сидіти біля вікна і передумувати минулий день то ми матимемо ще одну мінусову суму. 13 мільйонів 797 тисяч. Тепер, пане Фузі, погляньмо, що ж у вас, власне, лишається. На дзеркалі вже стояв такий рахунок. Сон – 441 мільйон 504 тисячі секунд. Робота – 441 мільйон 504 тисячі секунд. Харчування – 110 мільйонів, 376 тисяч секунд. Мати, 55 мільйонів, 188 тисяч секунд. Папуга, 13 мільйонів, 797 тисяч секунд. Скуповання, тощо, 55 мільйонів, 188 тисяч секунд. Друзі, хори, так далі, 165 мільйонів, 564 тисячі секунд. Таємниця 27 мільйонів 594 тисячі секунд. Вікно 13 мільйонів 797 тисяч секунд. Разом 1 мільярд 324 мільйони 512 тисяч секунд. Ця сума, сказав Сірий пан і так міцно постукав олівцем. От церкалі неначе стріляв з револьвера. Ця сума, отже, становить той час, який ви вже втратили на сьогодні. Що ви на це скажете, пане Фузі? Пан Фузі не сказав нічогісненького. Він сів на стілецю кутку і втер хусткою чоло, бо хоч у перукаренці стояв крижаний холод, його вкинуло впід. Сірий пан поважно кивнув головою. «Так, ви маєте цілковиту слушність», – сказав він. «Це вже понад половину вашого перевісного багатства, пане Фузі. Та подивімося, що вам, власне, залишилося з ваших 42 років. Рік – це, як ви знаєте, 31 мільйон 536 тисяч секунд. Помножимо це на 42 і матимемо 1 мільярд, 324 мільйони 520 тисяч секунд. Він написав це число під сумою втраченого часу. 1 мільярд 324 мільйони 512 тисяч секунд. 1 мільярд 324 мільйони 512 тисяч секунд. Тоді сховав олівця і довго мовчав, щоб дати нулям справити враження на пана Фузі. І він свого домігся. То це такий підсумок усього мого минулого життя, подумав пан Фузі геть знищений. Підрахунок, у якому зважена була кожна секунда, так його приголомшив, що він прийняв у себе без ніяких заперечень. І все в рахунку сходилось – це був один із трюків, з допомогою яких сірі пани Ошукували людей у тисячі випадках Чи не здається вам пан, вам, пан Фузі? Лагідно почав агент номер X, Y, Q, дріб 384, дріб B Що так марно більше не можна Чи не краще б вам почати заощаджувати час? У пана Фузі губи посиніли з холоду він тільки безмовно кивнув головою. Якби, наприклад, лунав біля його вуха голос сірого агента, років 20 тому почали щодня ощаджати по однісінькій годині, бо це мали актив у 26 мільйонів 280 тисяч секунд. Дві години заощадженого часу дали б природно вдвічі більше, тобто 250 мільйонів 560 тисяч. А я вас питаю, пане Фузі, що там якісь нещасні дві години проти такої суми? А нічогісенько, вигукнув пан Фузі, сміховинний дріб'язок. Мене тішить, що ви це розумієте, незворушно мова агент. І якби підрахувати, скільки б ви за тих таких умов защадили протягом наступних 20 років, то ми б мали разючу суму 150, 105 мільйонів 120 тисяч секунд. І весь цей капітал був би цілком до ваших послуг на 82 му році вашого життя. «Чудово — Чудово! — вигукнув пан Фузій, широко розплющуючи очі. — Стривайте лишень, — вів сірий пан далі. — Я скажу вам, що ще краще. Ми, себто, ощад каса часу, не лише зберігаємо ощаджений вами час, а й сплачуємо проценти. Тож насправді ви заощадили б ще більше. «А наскільки більше?» – спитав пан Фузі, затаївши дух. «Це цілком залежить від вас. Скільки ви збираєтесь заощадити і скільки заощаджений лежатиме в нас». «Лежатиме у вас?» – перепитав пан Фузі. «Тобто як?» «Це дуже просто», – пояснив агент. «Якщо ви через 5 років не вимагатимете від нас свого заощадженого часу, то ми вам сплатимо ще стільки ж. Ваш капітал подвоюється, що 5 років, розумієте?» Через 10 років це вже буде сума в четверо більше від первісної, через 50 вона зросте восьмикратно і так далі. Якби ви 20 років тому почали заощаджувати всього лише по дві години щодня, то на 62 році вашого життя порядкували б сумою в 256 разів більшою, аніж первісна. 26 мільярдів 990 мільйонів 720 тисяч. Він знов дістав свого сірого лівця і написав на дзеркалі ще й це число. 26 мільярдів 910 мільйонів 720 тисяч. Ви сами бачите пане Фузі, сказав він. І вперше Блідо всміхнувся, що це було б у 10 разів більше від первисної, тривалості всього вашого життя. І це за умови, що ви заощаджуватиме усього на всього дві години щодня. Поміркуйте, чи ж не вигідна ця пропозиція? Вигідна, знеможено, сказав пан Фузі. Вигідна безперечно. нещастя моє, що я вже давно не почав заощаджувати. Аж тепер я все збагнув і мушу признатись, я в розпачі. Для цього – лагідно мовив сірий пан, – немає ніякісіньких підстав. Ніколи не пізно. Як хочете, можете почати, почати ще сьогодні. Побачите, це оплатиться. «Ще пак!» – вигукнув пан Фузі. «Що я повинен робити?» «Але ж, любий мій!» – відповів агент, звівши брови до гори. «Ви ж певно знаєте, як заощаджують час. Ви повинні просто швидше працювати і відмовитись від усього зайвого». Клієнтам присвячуйте замість півгодини тільки чверть. Уникайте марнотратного базікання. Годину, яка йде на матір, скоротіть до півгодини. А найкраще взагалі віддайте її до якогось пристойного, дешевого старечого притулку, де її доглядатимуть, і ви вже виграєте цілу годину за день. Позбудьтеся непотрібного папуги. Відвідуйте пану Дарію лише раз на два тижні, якщо це... Взагалі потрібно. Відкиньте щоденні розмірковування біля вікна. І перед усім не переводьте ви свого драгоцінного часу на співи, читання, чи навіть на так званих друзів. Між іншим, принагідно раджу вам повісти в своїй перукарні великого, надійного годинника, щоб ви могли контролювати роботу вашого учня». Гаразд, мовив пан Фузі. Це я все можу зробити, але з вивільненим часом, що я маю з ним чинити? Чи мені його кудись здавати? І куди саме? Чи зберігати? Як це все робиться? Про це, сказав сірий пан, і знову блідо усміхнувся. ви нітрохи не турбуйтеся, спокійнісінько здавайте, здайтеся на нас. Можете бути певні, що заощадженим вами часу в нас не пропаде ані секунди. Ви помітите, що нічого зайвого у вас не лишиться. То добре, ошелешено сказав пан Фузі. Я на це й покладатимусь. Спокійнісінько, любий мій, мов агент і підвівся. Отже, я можу привітати вас як нового члена великої громади заощадників часу. Тепер і ви, пане Фузі, справді «Сучасна і прогресивна людина! Я вас вітаю!» Він узяв капелюха і портфеля. «Хвилиночку!» – вигукнув пан Фузі. «А нам хіба не треба укласти якусь угоду? І я нічого не повинен підписати? Чи я одержу якийсь папір?» Агент номер XYQ-384-B обернувся в дверях і глянув на пана Фузі з легенькою досадою. «Навіщо?» – спитав він. Заощадження часу не рівня ніякому іншому видові заощадження. Ця справа цілковитою або пільної довіри. Нам досить вашої згоди. Вона не скасовна, і ми подбаємо про ваше заощадження. Але скільки ви заощадите, це цілком залежить від вас. Ми вас ні до чого не силуємо. Прощавайте, пане Фузі. Сказавши це... Агент сів у свій елегантний автомобіль і погнався геть. Панфузі подивився йому вслід і потер чоло. Йому поволі ставало тепліше, але він почував себе хворим і мізерним. Блакитний дим з манісінької агентової сигари ще довго густими нитками висів у перукаренці і не хотів розходитись. Але як дим розтанув, Пану Фузі полегшало. Але, що помітніше танув дим, то дужче блідли й цифри на дзеркалі. І коли вони нарешті зовсім зникли, щез і спомин пана Фузі про несподіваного гостя, але не про рішення. Його він вважав тепер за своє власне. Намір віднині заощаджувати час, щоб колись у майбутньому почати нове життя. Сидів у нього в душі, як вістря рибальського гачка. І тоді увійшов перший його того дня клієнт. Пан Фузії, обслужив його похмуро, без будь-якої зайвини, без балачок. І справді скінчив не за півгодини, а всього за 20 хвилин. І так самісінько поводився він тепер з кожним клієнтом. Його робота більше не давала йому втіхи, але ж тепер це нічого і не важило. Він узяв собі ще двох підмастерів, не всипу, що пильнував, щоб вони не згаяли жоднісінької секунди. Кожен порох руки був сурово розрахований. У перукаренці пана Фузі тепер висіло гасло «Заощаджений час, подвоєний час». Пані Дарій він написав короткого ділового листа, мовляв, за браком часу він, на жаль, не може більше до неї приходити. Свого папугу він продав в зоологічній крамниці, матір віддав у добрий, але дешевий старечий притулок і перевідував її раз на місяць. Взагалі він тепер виконував усі поради сірого агента, які вважав за свої власні рішення. Він робився дедалі вразливіший і неспокійніший, бо дивовижна річ, і з того часу, що він заощаджував, йому на ділі нічогісенько не залишилося. Завщаджений час якимось незбагненим чином просто танув в нибі у повітрі. Дні пана Фузі спершу непомітно, та дедалі все виразніше, ставали коротші і коротші. Не встигав він озирнутися, як уже був новий тиждень, місяць, рік, і знову новий рік, і знову. А що пан Фузі більше не згадував про відвідини сірого пана, він, здавалося, мав би себе поважно запитати. Куди кане увесь його час? Але таке запитання він собі не ставив, як і решта членів ощадкаси часу. Його опало неначе якесь сліпе шаленство, і коли іноді він з жахом помічав, як усе швидше і швидше летять його дні, то тільки ще затятіше ощаджав. І таке саме, як з паном Сталося вже з багатьма і багатьма жителями великого міста. А їх щодни не більшало. Таких, що й собі розпочинали, те, що вони називали заощадженням часу. І що більше їх ставало, то більше з'являлося в них послідовників. Так що кінець кінцем, навіть тому, хто цього не хотів, не залишалося нічого іншого, як і собі тягтися за всіма. Щодня по радіо, по телебаченню і по всіх газетах пояснювали вихваляли переваги нової організації збереження часу, що нібито тільки й могла дати людям свободу задля справжнього життя. На стінах будинків і тумбах для афіш наліплювали плакати, де подано було найрозмаїтіші картини прийдешнього щастя. Унизу світився напис Заощадження часу здійснюється дедалі краще, або майбутнє належить тим, хто вміє заощаджувати час, або ще продовжуй своє життя, ощаджай час. Проте діяльність мала зовсім інакший вигляд. Щоправда, члени ощадкаси часу були вбрані краще, ніж ті люди, що мешкали недалеко від амфітеатру – вони заробляли більше грошей і тому могли більше витрачати. Але обличчя в них були сердиті, втомлені чи лихі, а очі неприязні. Слова «піди до Момо» були їм, звісно, невідомі. Вони не мали нікого, хто б їх так вислухав, як вона, щоб після цього вони стали розумніші, спокійніші чи хоч веселіші. Та навіть якби і мали – то дуже сумнівно, чи пішли б вони до нього, бо, напевно, захотіли б заладнати справу за п'ять хвилин. А ні, то для них це був би змарнований, та і годі. Навіть свої вільні години вони повинні були, як самі казали, використовувати якомога повніше і динамічніше, що найбільше втіх, що найбільше розваг. Отож вони вже не вміли по-справжньому відзначати Свято, чи веселе, чи поважне, мріяти вважалось у них мало не злочином, а найменше вони могли миритися з тишею. Серед тиші їх нападав страх, бо до них раптом починало доходити, що діється насправді з їхнім життям. Через це вони завжди вчиняли галас, аби тільки де запахло тишею. Але то, звісно, був невеселий галас, Дитячого майданчика аж шалений, похмурий, і він щодень дуще наповнював місто. Чи хто робив своє діло охоче і з любов'ю, це нічого не важило, навпаки, тільки затримувало всіх. Важило одне, щоб ти за найкоротший час найбільше зробив. Над усіма верстатами, на фабриках і над столами в установах висіли таблички з написами: "Час дорогий, не гайнуй його". Або «Час – це гроші! Заощаджу його!» Тоді самі таблички висіли над письмовими столами начальників, над кріслами директорів, у кабінетах лікарів, по крамницях, ресторанах, універмах, навіть у школах і дитячих садках. Кінець кінцем і саме велике місто дедалі помітніше змінювало своє обличчя – Старі квартали знесли і побудували нові будинки, в яких уже не було нічого зайвого. Ощаджуючи працю, їх тепер не ставили на різний смак. Адже дешевше і очадливіше було будувати всі будинки однакові. На півночі великого міста вже простяглися довженні нові квартали. У височинь здіймалися нескінчені ряди багатоповерхових житлових казарм, Схожих одна на одну, як дві сірникові коробки. А що всі будівлі були однакові, то, звичайно, однакові здавалися і вулиці. І ці одноманітні вулиці росли й росли, і рівно, мов шнур, бігли до самого обрію. Справдешня впорядкована пустеля. І так само минало тепер і життя тих людей, які там мешкали. Рівно, мов за шнуром, аж до самого обрію – бо тепер усе і скрізь було точно розраховано і сплановано – кожний сантиметр і кожна мить. Ніхто, здавалося, не помічав, що заощаджуючи час, він насправді заощаджував щось зовсім інше. Ніхто не хотів признати, що життя його стає чим раз бідніше і одноманітніше, чим раз холодніше. Виразно це відчували тільки діти – Боже на них ні в кого тепер не було часу. Але час це життя, а життя мешкає в серці. І що більше люди заощаджували, то більше втрачали. Розділ сьомий. Мамо шукає друзів, а до неї приходить ворог. Не знаю, сказала якось Момо, але мені здається, ніби наші давні друзі тепер ходять до мене все рідше. Багатьох я вже давно не бачила. Джиджі Гіт і Беппо Підметальник сиділи поруч на порослих травою кам'яних сходах руйновища і дивилася на захід сонця. Еге ж, замислено мов Джиджі, і мені так здається. Все менше стає тих, що слухають мої історії. Все не так, як було. Щось сталося. Але що? – запитала Момо. Діджі знизав плечима і, задумано, стер кілька літер, які нашкрябав на старій аспідній дошці, що її кілька тижнів тому знайшов і приніс Момо старий Беппо. Дошка була, звичайно, не така, наче щойно з крамниці – тріснута посередині, але взагалі ще добряча. Відтоді Джіджі -Джі щодня показував Момо, як написати ту чи іншу літеру. А що дівчинка мала дуже гарну пам'ять, то вона вже навчилася добре читати. Тільки з писанням у неї ще не дуже виходило. Старий Бепо, що тим часом міркував над запитанням Момо, повільно кивнув головою і сказав. Так це правда, воно все ближче У місті воно вже скрізь, я давно помітив. «Що?» – спитала мама. Бепо трохи подумав, а тоді відповів. «Нічого доброго». І за хвилину додав. «Стає холодно». «Гет!» – сказав Джіджі, і поклав Момо на плечі руку, втішаючи її. «Зате сюди ходить чим раз більше дітей». «А тож, через це...» – вимовив Бепо. – Через це. – Що ти хочеш сказати? – спитала мамо. Бепо довго думав і нарешті відповів. – Вони приходять не заради нас. Вони просто шукають притулку. Всі троє поглянули вниз, на кам'яне кружало посередині амфітеатру, де цілий гур дітей грав у нову гру з м'ячем, яку вони лише сьогодні по обіді вигадали. Серед них було кілька давніх друзів Момо, хлопець в окулярах, якого звали Пауло, дівчинка Марія з маленькою сестричкою Деде, гладкий хлопець з тонким голосом на ім'я Масімо, і ще один хлопець завжди якийсь обшарпаний, що звався Франко. Але крім них там було ще й інші діти, які прийшли сюди вперше, всього кілька днів тому. І один меншенький хлопчик, що з'явився тут тільки сьогодні по обіді, скидалась на те, що Джіджі сказав правду дітей приходило щодень то більше. Момо тільки б тішилася з того, але більшість цих дітей просто не вміли гратися. Вони сиділи насуплені, знуджені, і сумно дивилися на Мому та її друзів. Інколи ж заважали грати з іншим і псували всю розвагу. Не раз через це зчинялися сутички і сварки. Щоправда, ненадовго, бо присутність Момо впливала і на новачків. Незабаром їм і самим спадало, на думку, гарні забавки, і вони весело гралися разом з усіма. А проте новачки з'являлись мало не щодня і все щоразу починалось спочатку. Бо ж відомо, Іноді досить буває одного бурмозка, щоб зіпсувати гру всім. Але крім цього було іще щось, чого Момо гаразд не розуміла. Почалось воно зовсім недавно. Діти дедалі частіше приносили з собою такі іграшки, якими не можна було по-справжньому гратись. Наприклад, керований на відстані танк, який можна було пустити їздити, та більше він був ні до чого. Або космічна ракета, що кружляла довкола кілка, але більше з нею ні, нічого було робити. Чи маленький робот, що поводив розжареними очима і крутив головою. Ні на що інше він не годився. То було, звісно, дуже дорогі іграшки. Друзі Момо ніколи таких не мали, а сама вона й поготів. Перед усім це були речі такі довершені до найдрібнішої деталі, що вже нічого не доводилося уявляти. Діти не раз годинами сиділи і дивилися, зачаровані і водночас знуджені, як їхня іграшка дирчить, дибає по землі або кружляє на шнурці довкола палиці. Та їм самим при тому нічогісінько не спадало на думку. Тому вони кінець кінцем... Знову починали свої давні ігри, для яких досить було двох-трьох сірникових коробочок, драної скатертини, першої ліпшої кротовини чи жменьких камінців. Зате вже уявити собі можна було все, що заманеться. Щось із сьогоднішнього вечора ніби зумисно заважало дітям гратися. Одне по одному вони відходили на бік, аж поки врешті всі повмощувалися, крім... «Джіджі Бепо та Момо». Вони сподівалися, що, може, Джіджі Джі почне щось розповідати, але з цим не пощастило. Річ у тім, що меншенький хлопчик, який прийшов сьогодні вперше, мав зі собою транзистор. Хлопчина сів трохи осторонь і ввімкнув апарат на повну силу. Саме йшла рекламна передача. «Може б ти трохи прикрутив свою дурну коробку?» Погрозливо спитав обшарпаний хлопчик, що звався Франко. «Не розумів, що ти кажеш», – відповів малий, посміхнувся. «Мій приймач так грає». «Прикрути зараз же», – вигукнув Франко і підвівся. Ногачок трохи зблід, але вперто відмовив. «Ти мені не вказуй! Моє радіо! Як хочу, так і кручу!» «Його правда», – сказав старий Бепо, – «ми йому не заборонимо. Ми можемо хіба що попросити його». Франко знову сів. То нехай йде собі десь інде, сказав він гірко. Ціло півдня все нам псує. Мабуть, на це є якась причина, сказав Бе попильно і приязно, поглянувши на новачка крізь свої невеличкі окуляри. Напевно ж причина є. Новачок мовчав. Трохи згодом він приглушив транзистора і став дивитися в інший бік. Мама підійшла до нього і тихо сіла поруч. Він вимкнув приймача. Якусь хвилину було тихо. «Розкажи нам щось, Джиджі, попрохав хтось із нових. «Розкажи, розкажи!» – загукали інші. «Якусь веселу казку!» «Ні, страшну!» «Ні, просто казку!» «Пригоду!» Але Джіджі не хотів. Таке з ним трапилося вперше. Краще... «Ви мені щось розкажіть, а я послухаю про себе, про свою домівку. Що ви вдома робите і чого вам захотілося сюди?» Діти мовчали. Обличчя у них раптом стали сумні і замкнуті. «У нас тепер така гарна машина, – нарешті обізвався хтось. В суботу, коли в тата й мами є час, вони її миють. А якщо я слухаюсь, то можу їм допомагати. Колись і в мене така буде. А я сказала невеличка дівчинка, я тепер щодня хожу в кіно, як тільки схочу, щоб розвиватися, бо в тата й мами зовсім нема часу. Помовчавши, вона сказала, а я не хочу розвиватися. Я нишком ходжу сюди, щоб не тратити грошей. «На складаю грошей, то тоді куплю собі квіток і поїду до сімох гномів». Дурнати! ти!» – крикнув хтось. «Гномів на світі не буває!» «А от і бувають», – уперто сказала дівчинка. «Я їх в туристичному путівнику бачила». «У мене вже одинадцять платівок з казками», – заявив один маленький хлопчик. «Я можу їх слухати, коли собі схочу». «Раніше мій тато...» Завжди щось сам мені розповідав, як приходив увечері з роботи. Гарно було. А тепер його ніколи немає вдома, або він утомлений і нічого не хоче розказати. А мама, спитала дівчинка на ім'я Марія, її теж цілий день не буває вдома. Мгм, сказала Марія, і в нас так само. Добре, що в нас є де-де, вона поцілувала сестричку і вела далі. Я як прийду зі школи, то нагрію обід, тоді пороблю уроки, а тоді, вона пересмикнула плечима, ну, а тоді ми скрізь ганяємо до вечора, а найчастіше ходимо сюди. Всі діти закивали головами, бо у всіх було майже те саме. А мені добре, сказав Франко, хоч по ньому видно було, що зовсім йому не добре. Добре, що в моїх старих нема на мене часу, бо вони вдома щоразу заводяться і тоді мені перепадає. Аж тепер до розмови пристав хлопчик з транзистором. А мені зараз перепадає, куди більше грошей, як раніше. А вже ж, сказав Франко. Вони все це роблять, аби відчепитись від нас. Ми їм стали осторожні. Та вони й самі собі вже стали осторожні. Їм тепер усе осторожне, мені так здається. Неправда це, сердито вигукнув хлопчик з транзистором. Мені мої тато й мама ще як люблять Хіба вони винні, що їм ніколи? Так, воно вже є. Зате вони мені ось навіть транзистора купили. А він який дорогий? То що, люблять мене чи ні? Усі мовчали. Ізненацька хлопчик, що цілого півдня заважав усім гратися, заплакав. Він силкувався вгамувати сльози, втирав замурзаними кулачками очі. Але сльози все бігли прозорими цівками по його брудних щоках. Хтось дивився на нього з жалем, а хтось опустив очі додолу. Тепер вони його зрозуміли. Сказати правду в кожного на душі було так само. Немов би їх покинули на призволяще. ж, за хвилину обізвався старий Беп. «Стає холодно. Мене, мабуть, сюди більше не пустять», – промовив Павло, хлопчик в окулярах. «Чого це?» – здивувалася мамо. «Мої казали, – пояснив Павло, – що ви тут просто ледацюги і злодійки. Ви крадете в, госп... в господа час, – кажуть вони, – тому вам така і шана». А через те, що таких, як ви, дуже багато, іншим людям бракує часу, кажуть вони. І мені не можна сюди приходити, бо я стану такий, як ви. І знову декотрі діти кивнули головами, бо їм те саме казали. Діджі обвів усіх очима. То й ви про нас так само думаєте? Ти чого ж ви тоді сюди ходите? Після короткої паузи озвався Франко. Мені байдуже. Мій старий каже, що я однаково стану кишеньковим злодієм. Я з вами. Гун як, промовив Джиджі, звивши брови до По-вашому, ми злодії? Діти з втупилися в землю. Нарешті Пауло пильно погиб, подивився в обличчя старому Бепу. Мої мама і тато ніколи не брешуть, тихо сказав. він. І потім ще тихіше запитав, хіба ви не злодії? І тоді старий Бепо-підмітальник звівся на весь свій не дуже високий зріст, підніс три пальці до гори і сказав, «Я ніколи, ніколи на своєму віку не вкрав у Господа чи в свого ближнього аніцятиночки часу, присягаюся небом». «І я, – промовила Мумо, – і я також, – поважно сказав Діджі. Діти мовчали, глибоко перейняті почутим. Жодне не сумнівалася, що троє друзів кажуть правду. А взагалі, тепер я вам ось щось скажу, озвався знову Діджі. Раніше люди залюбки ходили до Мамо, щоб вона вислухала їх. Вони тоді віднаходили тут самих себе, якщо ви розумієте, що я хочу сказати. Але тепер вони про це не дуже дбають. Колись люди приходили сюди ще й через те, що хотіли послухати мене. Тоді вони самих себе забували. Тепер їм цього не треба. На це в них тепер нема часу, кажуть вони. І на вас у них тепер нема часу. Ви розумієте? Аж дивно, на що саме їм часу бракує. Він примружився і кивнув головою. Тоді повів далі. Днями я зустрів у місті одного колишнього знайомого, перукаря фузі я його давно не бачив, і тепер просто не впізнав, так він змінився. Став дратівливий, сердитий, непривідний. Колись був з нього славний хлопець, вмів гарно співати, і про все мав свою власну думку. На все це в нього раптом не стало часу. Тепер це не людина, а тільки її тінь. Це вже не Фузі, розумієте? Якби він був такий один то я просто подумав, що він трохи відбився глузду. А то де не глянеш, усюди такі тільки вони. І щодня їх більше. Тепер і наші давні друзі поробилися такі. І я себе питаю, чи не божевілля це якесь перехідне? Старий Бепо кивнув головою. І правда, мов він, це не інакше якась пошисть. Але тоді, приголомшено сказала маму, ми повинні допомогти нашим друзям. Того вечора вони ще довго гуртом радилися, що тут можна зробити, але про сірих панів і про їхню невсипущу діяльність ніхто з них не мав і гадки. В наступні дні МОМО розшукувала своїх давніх друзів, щоб довідатись, що сталося і чому вони до неї більше не приходять. Що найперше вона пішла до Ніколи Муляра. Дівчинка добре знала той будинок, де він мешкав на горі під самим дахом, у маленькій кімначині. Але його не було дома. Інші мешканці будинку знали тільки, що він тепер працює десь на околиці міста, на новобудові і заробляє силу грошей. Додому приходить у годи, та й то здебільшого дуже пізно. А ще він тепер частенько буває на підпитку, і взагалі з ним... Не дуже побалакаєш. Момо вирішила дочекатися його. Вона сіла на сходах під його кімнаткою. Помало стемніло. І вона заснула. Мабуть, була вже пізня ніч, коли її збудило важке гупання і хрипкий спів. То був Нікола, муляр. Заточуючись, брався з сходинами на гору. Побачивши дівча, він спантиличено зупинився. Могмо, пробалькотів він. Видно, було йому ніякого, що вона його таке бачить. Ще живенька? Чого ти тут шукаєш? Власне, рішуче відповіла маму. Ну ти ж у мене козирка, сказав Нікола і, всміхаючись, похитав головою. Прийшла глупої ночі, щоб побачити свого давнього приятеля. А тож я б тебе вже був перевідав, тільки геть не маю часу на такі приватні справи. Він шпарко махнув рукою і важко сів біля на сходи. Ти, мабуть, собі думаєш, дитино, о що це з ним сталося. Але тепер усе не так, як було. Часи перемінились. Там, де я тепер працюю, інші темпи. Кайлую, як проклятий. Ми щодня без перестану виганяємо по цілому поверху. Еж, це тобі зовсім не те, що було. Усе чисто організовано, кожний твій порох, розумієш, аж до найдрібшого? Він говорив і говорив. А маму пильно слухала, і що далі вона слухала то менш захоплено лунала його мова. Несподівано він урвав балачку і провів мозолистими руками по обличчі. Все дурниця, що я тут набалакав. Раптом сказав, він не весело. Бачиш, мамо, я знову забагато випив. Признаюсь по правді, я тепер частенько забагато випиваю. Бо я б і не витримав того, що ми там робимо. Чесний муляр такого не може стерпіти. Забагато піску в розчині, ти розумієш? Постоїть воно років 4-5, а там бухне додолу, аби тільки хто кашлянув. Осе халтура, проклята халтура. Та й це не найгірше. Найгірше – це ті будинки, що ми будуємо. Це взагалі не будинки, це, це, це, це бункери для душ. Тебе від них аж верне. Але що мені до цього всього? Я одержую свої гроші і квит. Адже часи не ті стають. Колись усе в мене було по-інакшому. Я колись пишався своєю роботою. Як ми щось будували, то було на що глянути. А тепер от, підроблю трохи грошей та начхаю на мулярство і візьмуся за щось інше. Він... Похилив голову і понуро втупився очима, не знати куди. Момо не взивалася, вона слухала його. Момо, тихо повів він далі, може мені справді треба знову прийти до тебе і все розповісти? Еге ж, таки треба. Скажімо, завтра, щоб не відкладати, а? Або краще післязавтра? ну... Побачу, як я це облагоджу, але я прийду неодмінно. Згода, згода, сказала маму. І вони розійшлися, бо обоє були дуже втомлені, та ніколи не прийшов ні завтра, ні післязавтра він взагалі не прийшов. Може, справді зовсім не мав часу. Далі маму перевірила перевідала Ніно і його опасисту дружину. Невеличкий старенький будинок з плямами від дощу на стінах і диким виноградом над дверима стояв на околиці міста. Мому, як завжди, завернула до кухонних дверей. Вони були відчинені, і Мому ще віддалік почула, що Ніно затято сперечається зі своєю дружиною Ліліаною. Ліліана сувала по плиті каструлями й сковорідками, її гладке обличчя блищало від поту. Ніно, розмахуючи руками, кричав на дружину, в кутку, сиділа в кошику їхня дитинка і голосила. Мому тихенько сіла біля дитинчати, взяла його на руки і лагідно колисала, аж поки воно вчухло. Дорослі урвали суперечку і озирнулися. А, маму, це ти? сказав Ніно і всміхнувся. Радий, що бачу тебе знову. Хочеш попоїсти? трохи неласкаво запитала Ліліана. Мому похитала головою. «А чого ж ти хочеш?» – нервово спитав Ніно. «Ми зараз зовсім таки не маємо часу». «Я тільки хотіла запитати», – тихо відповіла Мому. «Чого ви так довго не приходили до мене?» «А хіба я знаю?» – роздратовано сказав Ніно. «У нас тепер інші турботи». «А то ж», – вигухнула Ліліана і гримнула каструлями. У нього інші турботи. Наприклад, як розполохати добрих давніх клієнтів, ось які в нього тепер турботи. Ти пам'ятаєш, момо тих дідусів, що колись завжди сиділи за столиком у кутку? Він їх повигонив, повикидав геть. Я не викидав, боронився Ніно. Я їх чемно попросив знайти собі якийсь інший шинок. На це я, як господар, маю право. «Право, право!» – вибухнула Ліляна. «Так люди не роблять, це не по-людському і просто підло. Ти добре знаєш, що іншого шинку вони собі не знайдуть. У нас вони не заважали ні однісінькій душі». «Хова!» – не заважали ні однісінької душі, вигукнув Ніно. Бо пристойна, заможна публіка до нас не ходила, коли тут ошивалися оті неголені старі бевзі. Ти думаєш, що таке подобається людям? Із однієї склянки дешевого вина, який вони могли собі дозволити за цілий вечір, ми з тобою не забагатіємо. Нічого. Ми так не наживемо. Нам досі велося непогано, відказала Ліліана. Досі так, визвірився Ніно. Але ж тобі не треба розтлумачувати, що далі так не поїдеш. Власник будинку підвищив орендну плату. Тепер мені доводиться платити на третину більше, ніж колись. Усе дорожчає. Звідкиля мені набрати грошей, якщо я зроблю зі своєї пивниці притулок для старих обшарпаних базік? Чого я маю жаліти когось? Мене ніхто не жаліє. Гладка Ліліана так гримнула плиту з що аж луна пішла. А тепер я тобі щось скажу, вигукнула вона і уперлася руками в свої пишні боки. Поміг з цих, як ти висловився старих базік, приміром – Є мій дядько Еторе, і я не дозволю, щоб ти ганьбив мою рідню. Він добра і порядна людина, хоч у нього й нема стільки грошей, як у твоїй заможньої публіки. Еторе хай приходить, розшедрився Ніно. Я йому казав, що він як хоче, то хай залишається. А він не схотів. А вже ж не схотів. Без своїх давніх друзів. Що ти собі гадаєш, що він має стовбичити в кутку сам один... «Ну, то тут я нічого не вдію», – вигукнув Ніно. «Але так чи інак, я не маю охоти через твого дядька Етори звікувати вік господарем якоїсь корчми. Я тепер хочу чогось допомогти, домогтися в житті. Чи це, може, злочин? Я хочу зрушити цю будку з мертвої, з мертвої точки. Я хочу зробити щось путне з своєї півниці. Я це роблю не тільки для самого себе». Я це роблю для тебе, для нашої дитини. Невже ти цього не розумієш, Ліляно? Ні, затято промовила Ліліана. Якщо так бездушно багатіти, то без мене. Тоді я якогось дня знімуся та й піду собі. А ти роби, як знаєш. І взявши з руку Момо дитину, яка тим часом знов розплакалася, вона вибігла геть з кухні. Ніно ну, довго... Не взивався. Він запалив сигарету і вертів її у пущці. Мама дивилась на нього. «Воно правда», сказав він нарешті. «Це були славні хлопці. Вони мені і самому припали до серця. Знаєш, мамо, я і сам не радий, що... Але що вдієш? Ну, часи стають не ті. Може, і Ліліанина правда... Провадив він, трохи помовчавши. «Відколи ті дітки звідси забралися, моя пивниця стала мені як чужа. Я і сам не знаю, що чинити, але тепер усі так роблять. Чого ж мені робити інакше? Чи ти гадаєш, що треба?» Момолить помітно кивнула головою. Ніно поглянув на неї і собі зробив те саме. Обоє усміхнулися. «Ех, добре ж ти прийшла. Я вже й забув, що досі ми в такій скруті завжди казали, «Піди до маму, але тепер я знову прийду, вдвох з Ляною. Післязавтра у нас вихідний, от ми й прийдемо. Згода?» «Згода», – відповіла маму. Потім Ніно дав їй цілий пакунок яблук і помаранчів, і вона пішла додому. Ніно з дружиною справді прийшли. Вони взяли з собою дитину, ще й цілісінький кошик усяких наїдків. «Подумай, мамо», – сяячи сказала Ліліана, – Ніно пішов до дядька Етори і до всіх старих, до кожного, зокрема, перепросив їх і кликав приходити до нас, як завжди. «А то ж», – додав Ніно і почухав за вухом, – вони вернулися, мабуть, не зрушує з місця своєї пивнички, але вона мені знов до серця, він засміявся» а його дружина мовила, «Та якось уже проживе Ніно». Вони весело розмовляли аж до вечора, а коли подружжя нарешті стало прощатися, обоє обіцяли незабаром прийти знов. Отак От Момо одного по одному знайшла своїх давніх приятелів. Вона побувала і в столяра, що колись із ящиків змайстрував її столика й стільці, була і у тих жінок, що принесли їй ліжко, Одне слово знайшла всіх, кого вона колись вислуховувала, і хто від того ставав розважливіший, сміливіший і веселіший. Усі вони обіцяли приходити, декотрі не дотримувалися обіцянки, чи не могли дотримати, не знайшовши на це часу. Але багато давніх друзів повернулося, і все стало майже так само, як колись. Сама того не відаючи, Момо перейшла дорогу сірим панам, а цього вони стерпіти не могли. Трохи згодом, це сталося однієї аж надто гарячої днини, Момо знайшла на сходах амфітеатра ляльку. Таке вже не раз траплялося, бо діти забували, або просто кидали на сходах дорогі цяцьки, якими не пограєшся по-справжньому але Момо не могла пригадати, щоб їй колись доводилося бачити цю ляльку в когось з дітей. А вона впадала в око. Це була не лялька. Завишки майже така сама, як Момо, і так майстерно зроблена, що хто б подумав, що хтось би подумав це дитина. Проте вона скидалась не на дитину, а на вичепурену юну даму, або на манекен з вітрини. Вона була в куценькій червоній сукенці і в босоніжках на високому підборі. Момо зачаровано дивилася на ляльку. Коли ж нарешті доторкнулась до неї рукою, та заморгала очима, заворошила губами і вимовила трохи квакатливим, ніби телефонним голосом. «Добрий день, я Бібі Гьол, досконала лялька». Момо злякано відсахнулася та мить не счулася, як відповіла, «Добрий день, мене звати Момо». Лялька знову поворушила губами і сказала, «Я твоя, всі тобі заздритимуть». «Я не вірю, що ти моя», – промовила Момо, «я б скоріш подумала, що тебе тут хтось забув». Вона взяла ляльку і підняла вгору. Ляльчини губи знову заворушилися, і вона сказала, «Хочу мати багато-багато всього». Он як? — відповіла маму, і додала, подумавши, —— Я не знаю, чи є в мене щось таке, що тобі до вподоби, та стрива. Я покажу тобі, що в мене є, а ти сама собі вибереш, що хочеш. Вона взяла ляльку і полізла з нею крізь дірку в стіні до своєї кімнатинки. Там вона дістала з-під ліжка скриньку з усіма своїми скарбами, і поставила перед бібігьол. Ось, сказала вона, це все, що в мене є. Коли тобі щось подобається, то тільки скажи. І вона показала ляльці чудову барвисту пір'їну, камінчик з гарними прожилками, золотенький гудзик, кольорове скельце. Лялька мовчала і мо поторсала її. Добрий день, квакнула лялька. «Я Бі-Бі-Гьол, досконала лялька!» «Так, – сказала маму, – я вже це знаю, але ж ти хотіла собі щось вибрати, бі, -бі Ось дивись, яка гарна рожева мушля. Тобі вона подобається?» «Я твоя, – відповіла лялька. – Усі тобі заздритимуть!» Еге, ти вже це казала, але якщо ти нічого не можеш вибрати, то, може, хочеш гратися, а?» «Хочу мати багато-багато всього!» Друге, сказала лялька. Більше в мене нічого немає, відповіла мамо. Вона взяла ляльку і знову вилізла з нею на двір. Там вона посадила досконало бібігьол додолу, а сама сіла напроти. Ну, мо гратися, наче ти прийшла до мене в гості, сказала маму. Добрий день, мовила лялька. Я бібігьол, досконала лялька. Як добре, що ви перевідали мене, відповіла мамо. Зідкіля ви прибули, шановна пані, я твоя вела своє бібіґьол. Усі тобі заздритимуть. Слухайно, ну, сказала маму, ну, так не можна гратися, ти весь час повторюєш те саме. Хочу мати багато-багато всього, відповіла лялька і закліпала віями. Мама спробувала гратися в щось інше, а коли і те не вийшло, ще в щось, іще, і ще, та не виходило нічого. Якби лялька не вміла розмовляти, то Мумо сама говорила б і за неї, і вийшла б чудова гра. А так Бібігьол псувала всяку розмову саме тим, що вміла говорити. Невздовзі Мумо опанувала почуття, якого вона досі ще ніколи не зазнала. А що було воно для неї нове, то минув якийсь час – Поки дівчина збагнула, що це нудіга. Мому не знала, що робити. Вона б залюбки просто покинула досконалу ляльку і гралася, би в щось своє, та чогось не могла від неї відірватися. Отож, кінець кінцем вона просто сіла і втупилася в ляльку поглядом, а та собі вп'ялася в Мому блакитними скляними очима, так наче вони гіпнотизували одна одну. Та врешті Момо відвела від ляльки очі і злякалася. Зовсім близько від них стояв елегантний, попелясто-сірий автомобіль, вона й не помітила, як він під'їхав. За кермом сидів якийсь добродій у костюмі кольору павутини і сірому цупкому капелюсі, і курив манісіньку сіру сигару. Обличчя в нього також було попелясто-сіре, Мабуть, він уже давненько стежив за дівчиною, бо, всміхнувшись, кивнув їй головою. І хоч полудень стояв такий жаркий, аж повітря тремтіло, мому раптом стало холодно. Той відчинив дверцята та машини, виліз і рушив до дівчинки. В руці він ніс свінцево-сірого портфеля. «Яка в тебе чудова лялька!» – сказав він якимсь чудним безбарним голосом. Усі твої друзі можуть тобі позаздрити. Маму тільки знизала плечима і не озвалася. Вона, мабуть, дуже дорога вів далі пан. Я не знаю, ніяково пробелькотіла мамо. Я її знайшла. Невже, мов на ти сірі пан. Ну, тут ти, мабуть, щаслива народилася. Маму знов промовчала тільки щільніше закуталася в свою велику чоловічу куртку. Холод дущав. «А все ж таки я не бачу, – сказав сирий пан блідо посміхнувшись, – я не бачу, щоб ти дуже зраділа, дівчинку». Момо стиха похитала головою. Їй на мить здалося, що всі чисто радощі навік пропали з світу. ні що в світі взагалі ніколи не було ніяких радощів. А все, що вона мала за радощі, було тільки мана та й годі. Та водночас вона відчула, наче її щось остерігає. «Я давненько вже спостерігаю за тобою», – казав сіріпан. «І мені здається, що ти взагалі не знаєш, як треба гратися такою чудовою лялькою. Показати тобі?» Момо спантеличено поглянула на нього – і кивнула головою. Хочу мати багато-багато всього, квакнула раптом лялька. Ось бач, мала, промовив сірий пан, вона ж сама тобі все каже. Такою чудовою лялькою не можна гратися так, як звичайно. Це ж ясна річ. Та й не на те вона тут. Їй безперестану треба щось пропонувати, як не хочеш, щоб тобі з нею було нудно. Ось дивись, мала. Він підійшов до машини і відчинив багажник. Насамперед, сказав він, їй потрібно багато уборів. Ось, наприклад, чудова вечірня сукня. Він витяг її і кивнув мумо. Ось шуба із справжньої норки, а ось шовковий халат. Ось тенісний костюм, і лижний, і купальний, і костюм для їзди верхи. Нічна сорочка. Ось іще одна сукня, іще одна, іще, іще. Він кидав усе те. Проміжок поміж Момою і лялькою, де поволі виростала чим раз більша купа. Отак, От сказав він, і знов блідо всміхнувся. «Цим ти згаєш час. Пограєшся, правда, мала? Але за кілька днів і це наскучить, так ти гадаєш. Ну гаразд, тобі треба нових речей для твоєї ляльки». Він знов нахилився над багажником і став кидати до Момо нові речі. Ось, приміром, справжня маленька сумочка із змійної шкіри, із справжньою трубочкою губної помади і пудряничкою. Ось невеличкий фотоапарат, ось тенісна ракетка, ось ляльковий бінокль, також справжній. Ось обручка, намисто, сережки, ляльковий револьвер, шовкові панчішки, капелюшок з пір'їною, солом'яний капелюшок, капелюшок на весну, ключка для гольфу, манісінька чикова книжка, Пляшечка парфумів, сідля ванни, дезодорант. Він зробив паузу і допитливо поглянув на Момо, що непорушно сиділа на землі, поміж усього того добра. Бачиш, прованив сірий пан, це дуже просто. Треба мати більше і більше речей. Тоді ніколи не буде нудно. Та може ти гадаєш, що досконала Бібігьол якоїсь дня матиме все, і тоді знову стане нудно? Ні, мала, не турбуйся. На такий випадок у нас для Бібігьол є підхожий супутник. І він витяг з багажника ще одну ляльку. Вона була така сама завбішки, як Бібігьол, і така сама досконала. Тільки це був кавалер. Сірий пан посадив його пору з дівчинкою, і Бібігьол і заявив, це Бубі-бой, для нього теж є безліч усяких речей. А коли це все, геть усе набридне, у нас для Бібі-гьол є приятелька. Для неї маємо теж цілий гардероб, що пасує тільки її. А для Бубі-боя маємо приятеля йому до пари, а той приятель має своїх приятелів і приятелю. Як бачиш, нудьгувати ніколи не доведеться, бо так можна провадити без кінця, і завжди залишиться ще щось таке, чого ти можеш собі побажати. Кажучи це, він виймав ляльку за лялькою з багажника своєї машини, що наче був бездонний, і став їх довкола момо, а вона все сиділа непорушно і злякано дивилася на сірого пана. «Ну», – сказав він нарешті, Запахкав сигарою, пустивши густу хмару диму. «Тепер ти зрозуміла, як слід гратися з такою лялькою?» Зрозуміло, відповіла Момо. Вона вже почала тремтіти з холоду. Сірий пан вдоволено кивнув головою і затягся своєю сигарою. «Ти, звісно, хотіла б залишити всі ці гарні речі собі, правда? Ну, гаразд, мала, я тобі їх дарую. Ти все це матимеш?» Не зразу, а одне по одному, розумієш? І ще багато, багато чого. І ти за це не будеш нікому нічого винно. Ти тільки гратимеся всім цим, так, як я тобі пояснив. То що ти на це скажеш?» Сірий пан очікувально усміхнувся, та дівчинка нічого не сказала. Тільки поважно дивилася йому в очі, і він квапливо додав. «Е, «Тепер тобі друзі більше не потрібні». Розумієш, у тебе ж тепер досить розваг, адже всі ці чудові речі належать тобі, і ти ж матимеш їх чим раз більше, так бо? Тобі ж цього хочеться, хочеш тобі такої чудової лялечки, тобі її неодмінно хочеться, геш? Маму невиразно відчула, що на неї чекає боротьба, навіть більше, що її вже втягнуто в цю боротьбу. Але дівчинка не знала, за що саме ця боротьба точиться і проти кого. Бо, що довше слухала вона цього прибульця, то душі їй у його товаристві ставало так, як у товаристві ляльки. Вона чула голос, чула слова, але не чула того, хто говорить. Вона похитала головою. «Що-що?» – спитав сірий пан і високо звів брови. Ти ще не задоволена? Ну, ну, вже і правда, що ви нинішні діти занадто вимогливі. Може, ти мені хоч скажеш, чого по-твоєму бракує цій чудовій ляльці? Мому замислено дивилася в землю і думала. Мені здається, тихо сказала вона, здається, що її не можна полюбити. Сірий пан із хвилину не міг вимовити й слова. Він дивився в просторінь перед собою скляним, наче в ляльки, поглядом. Та нарешті опанував себе. «Про це взагалі не може бути мови, сказав він крижаним тоном. Момо подивилася йому в очі. Їй було страшно цього чоловіка. Насамперед, через той холод, яким віяло від нього, та... Водночас дивовижна річ, але вона почувала й жаль до нього, хоч і не могла б сказати, через що. Але, мої друзі, мовила вона, я їх люблю. Сірий пан скривився, наче в нього раптом заболіли зуби. Та він умить мить опанував себе і всміхнувся. Усмішка вийшла тоненька, як проріз ножем. Я гадаю. – крадливо сказав він, – що нам треба серйозно поговорити, мала, аби ти зрозуміла, що до чого. Він дістав з кишені сірого нотатника і, погортавши його, знайшов те, що шукав. – Тебе звати Момо, так? – Момо кивнула головою. Сірий пан згорнув нотатника, знов сховав його до кишені і, стиха крекчучи, сів поруч з Момо. Якийсь час він не казав нічого – тільки замислено пахкав маленькою сірою сигарою. А тепер, мому слухай сюди пельненько, почав він нарешті. Та, мому і так увесь час сілкувалася слухати, тільки слухати сірого пана було куди важче, ніж усіх тих, кого вона вислуховувала досі. Там вона щоразу, не би, сама ставала тим, хто говорив, так... Добре розуміла, що він хоче їй сказати, і що насправді почуває. Але з оцим прибулем такого просто не виходило. Хоч скільки вона слухала, їй усе здавалося, ніби вона провалюється в порожнечу і темряву. Так наче ніякого співрозмовника насправді не було. Такого з нею ще ніколи не траплялося. Єдине провадив сірій пан. Єдине, що важливо в житті, це чогось досягти, чимось стати, щось собі здобути, мати щось. Той, хто чогось досяг, хто став чимось значнішим, і хто більше має, тому все інше приходить само собою. Дружба, любов, пошана і так далі. Ти гадаєш, що любиш своїх друзів? Спробуємо поглянути на це чисто по-діловому. Сірий пан пустив в кільця кружалець димом. Мома сховала босі ноги під спідничку і якомога щільніш закутилася в свою велику чоловічу куртку. Тут що найперше постає питання, знову почав сіри пан. Що ж, власне, мають твої друзі з того, що в них є ти? Є їм сця якась користь? Ні. Чи допомагає це їм висунутись, більше заробляти, чогось досягнути в житті? Звісно, що ні. Ти, чи підтримуєш ти їх у їхньому прагненні заощаджувати час? Навпаки, ти їх від усього цього втримуєш, ти камінь у них на ногах, ти руйнуєш їхній добробут. Може, ти досі цього не зрозуміла, Момо, але так чи інак, ти заважаєш своїм друзям вже тим, що ти тут є. А тож, насправді ти, сама того не бажаючи, їм ворог, і це в тебе називається любити?» Момо не знала, що відповісти. Вона ніколи не дивилася на це з такого погляду. Їй на якусь мить навіть здалося, що сірий пан має слушність. «А тому, – повів той далі, – ми хочемо захистити твоїх друзів від тебе. І коли ти справді любиш їх, то допоможеш нам. Ми хочемо, щоб вони чогось домоглися в житті. Ми їхні справжні друзі». Ми не можемо, згорнувши руки, дивитися, як ти втримуєш їх від усього, що в житті важливе. Ми подбаємо про те, щоб ти дала їм спокій. Отож, ми й даруємо тобі усі ці чудові речі. Хто ми? – запитала мама тримтячими губами. Ми з ущадкаси часу, – відповів сірий пан. Я агент номер BLV дріб 533, дріб С. Особливо я нічого проти тебе не маю. Але ощадкаса часу жартувати не буде. Цієї миті Мому раптом згадала про те, що їй Бепо і Джіджі казали про час і про пошість. У неї майнув моторошний здогад, що цей сірий пан якось до того причетний. Їй так захотілось, щоб обоє друзів тепер були з нею. Вона ніколи не почувала себе такою самотньою. Та все ж вона вирішила що ні за що не дасть себе залякати. Вона зібрала всю свою снагу і всю мужність і відчайдушно кинулася в порожнечу і темряву, за якою ховався сірий пан, той стежив за момо краєчком ока. Те, як змінився вираз її обличчя, не пройшло повз його увагу. Він іронічно усміхнувся, припалюючи від індокурка нову сіру сигару. «Не клопочися марно», – сказав він. «З нами тобі не змагатися». Мому не поступалася. «Невже тебе ніхто не любить?» – спитала вона пошибки. Сірий пан зненацько скорчився і небі аж сплюснувся. Тоді відповів популясто сірим голосом. «Мушу сказати, що нікого такого, як ти, я ще не зустрічав ніколи. А я багато людей знаю. Якби таких, як ти, було більше, нам довелося б закрити свою касу». А самим розпливтися в ніщо, бо з що б вже ми тоді жили. Агент урвав мову. Він оп'явся очима в МОМО і неначе боровся проти чогось у собі, чого не зміг збагнути і не міг подушити. Обличчя його стало ще сіріше. Коли він обізвався знову, то здавалось, наче він говорить проти власної своєї волі. Не мов слова, самі вихоплюються в нього, і він не спроможний їх спинити. Обличчя ж його дедалі дужче спотворював жах від того, що з ним сталося. І нарешті Момо почула його справжній голос. «Нам треба залишатися невпізнаними», – не би звідкись далеко долина до них. «Ніхто не повинен знати, що ми на світі і що ми робимо». Ми дбаємо про те, щоб жодні людини не запасти в пам'ять, тільки поки нас ніхто не знає. Ми можемо робити свою справу годинами, хвилинами, секундами, звиточувати з людей час їхнього життя, бо ж час, що вони заощадили для них пропащий. Ми загарбуємо його собі, ми його нагромаджуємо, ми прагнемо його, о, ви не знаєте, що то таке ваш час. А ми, ми знаємо, і висмоктуємо вас до кісточок. І нам треба його чимраз більше, де далі більше. Останні слова сіри пан майже прохрипів, але після них він затулив собі рота обома руками. Очі йому повилазили з очей, і він безтямно втупився в мому. Та за якусь хвилину він начебто опам'ятався. «Що? Що це було?» – пробилькотів він. «Ти все з мене витягла! Я хворий! Це ти мене призвела до цього! Ти!» І раптом додав майже благально. «Я набалакав дурниць, дитинко! Забудь це! Ти повинна забути мене!» «Так, як усі забувають! Повинна! Повинна!» і Він схопив муму і почав трусити. Вона тільки ворушила губами, не спроможна нічого сказати. Тоді сірий пан зірвався на рівні ноги, зацьковано озирнувся на всі боки, схопив свого свинцево-сірого портфеля і кинувся до машини. А далі сталося щось дивовижне. Неначе під час вибуху, відтвореного способом оберненої кінозйомки, всі ляльки і усі повикидані довкола речі з усіх боків, Полетіли назад у багажник, і він лунко захряснувся. А тоді машина зірвалася з місця так раптово, що з-під коліс стрельнули дрібні кабінці. Муму ще довго сиділа на тому самому місці, намагаючись багнути те, що вона оце почула. Страшний холод поволі виходив з неї, і водночас усе ставало ясніше для неї, ясніше. Вона не забула нічого, не забула, що чула справжній голос одного із сірих панів. Перед нею в сухій траві здіймалися тоненькі цівки диму. То курився розтоптаний недопалок сірої сигари, звільно обертаючись на попіл.